Ett barnbyte på en BB-avdelning i Norrland tre år tidigare upptäcks. Och det för med sig att den nyanställde radioreporten Lennart Hyland får besöka en BB-avdelning i Stockholm. Börr säger många mammor och pappor. Tänk om. Och så tänker de nog inte mera. Men det här är enligt uppgift ett absolut enastående fall. Det är inte så stor risk att de nyfödda ska bli, blandas ihop. I varje fall inte här uppe på Södersjukhuset i Stockholm, på dess barnbördsavdelning, där jag är nu och står just framför en av de allra nyfödaste. Det är väl så, fru ner upp. Ja, det är det. Det är bara ett par timmar gammal det här barnet. Och hur gör ni för att det inte ska bli bortbytt i fortsättningen? Ja, här är det alldeles omöjligt att ett barn kan bli bortbytt. Innan barnet är avnavlat så sätter den som biträder vid förlossningen eh, nummer på barnet, två stycken. Och eh, den tjänstgörande barnmorskan eh, kontrollerar de där nummerna och skriver genast upp på journalen dessa båda nummer. Ja, det är den, den här två timmar gamla flickan eller pojken, vilket är det? Det var en flicka. Nu gör den... Säg, hör det här. Ett stort, stort, kraftigt hår har den. Det är väl ganska... Mycket tycker jag. Ja, det är ändå så ovanligt mycket. Ja. Strax efter andra världskrigets slut börjar i all stillhet en av de mest omfattande förändringarna i den mänskliga civilisationens historia. Huvudpersonen är en jättelik räknemaskin i metall, i förkortning kallad enjak Det är världens första elektroniska räknautomat, konstruerad av två forskare vid universitetet i Pennsylvania. Den blir färdig i slutet av 1946 och den inleder datorernas otroliga utveckling. Kungahuset tröttnar på prins Karl Johan som gifter sig i New York med Kerstin Wikman utan att ha fått kung Gustav den femte samtycke till äktenskap. Och därmed förverkar han sin arvsrätt till riket för sig, sina barn och barnbarn och prinsen är inte längre prins utan bara Herr Bernadotte.